Притаманні автору і добре знання читачам, парадоксальний гумор, сюжетна вигадливість, інтелектуальна гра, містичні візії та єдка самоіронія – на висоті. Іздрик Легальний вхід і летальний вихід